Do dnešního knižního okénka jsem pro vás vybral fotoknihu, která se jmenuje Slza obrazem a jejím autorem je hudební duo Lukáš Bundil a Petr Lexa. Fanoušci kapely mají poprvé možnost poznat její členy nejen v záři reflektorů, ale i v běžném životě. A to díky unikátním fotografiím Jindry Kodíčka, jež jsou doprovázeny biografickými texty. Kniha představuje skupinu slza z větší blízkosti a odhaluje zákulisí a soukromí kapely. Druhou dnešní novinkou je knížka Karel a rytíři. A neb, jak se stát dobrým králem. Její autorka Renáta Fučíková je známá svými knížkami pro mládež, ve kterých zábavně a hravě přibližuje historická fakta a události. Výběr nejslavnějších evropských rytířských legend je orámován a spojen vyprávěním o putování malého Karla IV. z Čech na francouzský královský dvůr. Sedmiletý Václav, následník českého trůnu, vyráží na otcův příkaz do Paříže spolu s početnou skupinou průvodců. Ti se ho již během cesty snaží vzdělávat a seznamovat s důležitými vlastnostmi a ctnostmi, které by měl mít budoucí vladař. Jako vzory jim slouží slavné rytířské legendy. A tak si můžeme přečíst barvitá vyprávění o Artušovi, Beowulfovi, Siegfriedovi a Krimhilde, o svatém Jiřím, patronu rytířů, svatém Martinovi, o Karlu Velikém, rytíři Rolandovi, no a samozřejmě i o patronu české země, svatém Václavu a jeho věrném rytíři Podivenovi. Krásné ilustrace vytvořila sama autorka. Tak to byly mé dnešní novinky z knižního okénka. Knihy Slza obrazem a Karel Aritíři. Najdete si svůj příběh v síti knihkupectví Kosmas nebo v e-shopu kosmas.cz.